Hola, bon dia a tothom. Comencem una nova missió del racó del Llibre, el vostre programa al voltant del món de la literatura. Avui, dijous, dia 17 de febrer, us parlaran en Jaume Reixac, que ens comentarà les afamèlides literàries de la setmana, la Lorena Claudel, que s'encarregarà de recomanar-nos un llibre des de la secció de llibres recomanats, la Sara Bonfill, que ens farà gaudir de la lectura d'un poema al racó de poesia. Jo mateixa, la que us parla, la Júlia Grande, com a presentadora. Avui us parlarem de l'il·lustre traductor i poeta Maria Manent, molt vinculat a la nostra vila. Us recomanarem un dels seus llibres, anomenat L'esplígol blau, i us enllegirem un poema que ens agraden molt, Caballet Arrissat. Ara dono pas al meu companen perquè us posi el corrent de les efemèrides d'aquesta setmana. Ahir es va celebrar el 175è aniversari d'un gran poeta i narrador romàntic, en llengua castellana. Es tracta d'en Gustavo Adolfo Va Manéix a Sevilla el 17 de febrer del 1836. La seva tieta tenia una biblioteca enorme a casa seva i va ser gràcies a això que en Gustavo es va introduir en món de les lletres. Va escriure una sèrie de rimes i de llegendes, de fet, se coneix més per aquestes obres. Entre algunes d'elles hi ha Maese Pérez, el organista, el monte de las ànimes, los ojos verdes i la cruz del diablo. Va morir el 22 de desembre a l'edat de només 34 anys. Les seves últimes paraules van ser «Tengo el presentimiento de que muerto seré más y mejor conocido». I ara altres efemèrides literàries de la setmana són El 17 de febrer de 1673 mor Moliere, escriptor francès. El 18 de febrer del 1564 mor Michelangelo Buonarroti, pintor, escultor i arquitecte italià, però també poeta ja que va deixar més de 300 composicions. El mateix dia, però de l'any 1885, Marc Fany, autor nord-americà, publica les aventures de Huckleberry Fany. I ara us dono pas a la meva companya Lorera, que us comentarà el llibre que hem triat. El llibre que hem escollit i que ara us recomanem és l'Espígol Blau, del poeta Maria Manent. Encara que va néixer a Barcelona l'any 1898, estava molt relacionat amb Premià de Dalt, d'on eren alguns als seus familiars. Hi ha diversos motius per haver triat aquest llibre. En primer lloc, hem volgut recomanar-vos un llibre de poemes perquè normalment llegim novel·les, però no gaire poesia. Hem escollit justament aquest perquè el seu autor és la persona que dona nom a la nostra escola i, a més, el títol del llibre coincideix amb el de la revista que publiquem al centre. El llibre que... És un recull de 18 poemes anglesos molt antics, que, els, que les mares recitaven els nens i nenes d'aquell país i que el poeta Maria Manent va traduir i adaptar al català. Són poemes curts, de bon llegir, una mica infantils i divertits. També són molt variats i alguns fins i tot fan riure. Els que ens han agradat més són Gat de cua blanca, Els tres infants, Blanc com el... Blanc... Com neu, els Giris i la margarida. I ara us dono pas a la meva companya Sara, que ens parlarà una mica de l'autor i ens llegirà un poema que ens ha agradat molt. Avui, en el racó de la poesia, us parlarem de Maria Manent i us llegirem un dels poemes que va escriure. Maria Manent, Isisa va néixer el 27 de novembre de 1898 a Barcelona i va morir el 27 de novembre de 1988. Estava íntimament lligat a Premià de Dalt, d'on provenien els seus avantpassats. Poeta, traductor, crític, literari i autor d'unes memòries. Durant la seva època acadèmica va aprendre idiomes estrangers, sobretot francès i anglès, cosa que va facilitar-li la seva feina com a traductor i li va permetre descobrir alguns autors que van influenciar la seva obra. Els 20 anys, el 1908, va publicar el seu primer llibre de poemes, La branca, el 1920 tenia a punt el seu segon recull de poemes, La collita en la boira, i també la primera, la primera traducció de la novel·la, el llibre de la jungla de Rudyard Kipling. Alhora, col·laborava activament en activitats culturals relacionades sempre amb la poesia. És imprescindible subratllar la recopilació. Poesia anglesa i nord-amèrica. El 1961 escriu un nou llibre de poemes, La ciutat del temps. El 1978 va rebre un homenatge amb motiu dels seus 80 anys. El 1985 va rebre un premi d'honor de les lletres catalanes. El 1989, un any després de la seva mort, es va, es va publicar l'edició definitiva, de poesia completa. El 1998, per celebrar el sanamentari del seu naixement a l'obra literària de Maria Manent, és reconeguda en homenatges diversos. Ara us llegiré el poema de Caballeta Rissat, que tracta d'una noia que té el cabell molt arrisat. Caballeta Rissat, tu del cabell arrissat, vols ser la meva estimada, no rentaries cap plat ni passaries bogada sabràs damunt d'un coixí, coixint amb seda daurada. Tindràs maduixes d'olor i crema ben ensucrada. I ara dono pas a la meva companya Júlia, que acomiadarà el programa. I fins aquí el programa de ràdio d'avui dels alumnes de l'Escola Maria Manent. Us han parlat la Sara Bonfí, la Lorena Claudel, en Jaume Reixac i la Júlia Grande. Esperem que us hagi agradat i us convidem a continuar immersos en el fascinant món de la literatura. Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb tots vosaltres. No us perdeu el programa de la setmana vinent i gaudiu de la lectura. Adeu! Adeu!